seler principal d'éducation M l'lais eskuntza aholkulariak animazio, animazio bat sortu du garapen iraunkorraren inguruan eta klase bakoitzak eko erreferente bat izendatu du. qui s'appelle ànicodélégué l'année dernière ils avaient travaillé sur le triD IA paperaren saililkapena lau zuten eta urten askurribankuarekin lan egin nahi zuten behar gabeko jahautzeaz ikaslea kontzent izatzeko. au rôle de la banque alimentaire dans la redistribution des marchands chaque uh, klas uh, klase bakoitzak feikolik, elikagaiak bildu ditu, kontserbak, pastak eta beste konser, de eta guzti horiek kutsa desberdinetan et, de bildu ditugu. De Lor marchandises kilo, maten, et, un kilo, kilo bildu ditugu avant, eta lehenago konferentzia batere eman ginuen azkurri bankua zer den esplitzeko. De uh, es pédagogique uh, importante sur plan social et comme plus de conscience quoi.